50-х років. Майку Блонд. Літньої пори маршрут наших променадів подовжився. Вечорами на Хрещатику не спадала задуха, і гурти молоді прямували далі, на Петрівську алею. Але ми спочатку робили невеличкий гак, завертали ліворуч на танцювальний майданчик біля філармонії, який називали «Жабою». Мабуть, тому, що звідти вечорами вихоплювалися гучні мелодії, нагадуючи кумкання болотних ропух. А в приміщенні колишнього купецького зібрання, прохопився я, показуючи на філармонію, за часів окупації був німецький офіцерський клуб. Васильович переїхав до Києва з Харкова і тому не дуже знав столицю. Її історичні місцини. При нагоді ми просвіщали його. До Петрівської алеї ми прямували, перетинаючи площу Сталіна. Біля входу до першотравневого саду зупинилися, і я проказав. Це могила Шулуденка, танк якого першим прорвався в Київ у день звільнення міста від німців. Тут він загинув. А ще недавно поруч стояв і його підбитий танк. Ми з дворовими хлопцями залазили на нього, розглядали, обмацували броню руками. І що, пробиралися всередину, поцікавився Васильович? Ні, люк був наглухо зачинений. Ми проникали в інший танк, що залишився біля колишнього інституту шляхетних дівчат на Інститутській вулиці. Будинок зруйновано, танк понівечений, з нього повитягали все, що могли. Я теж викрутив якусь трубку, хоч вона мені так і не знадобилася. На Петрівській алеї відчувалась якась святковість. Працювали літні ресторани і довкіл лунала музика. В рив'єрі співав юнак, якого чомусь прозвали «Пломбіром» а поруч в кукушки грали скрипалі – угорці Закарпаття. В репертуарі Пломбіра були і неаполітанські пісні, і він ніжним тенором виводив «О, соломіє!». Заслухавшись, перехожі зупинялися і оплесками вітали його. Угорці ж тішили слух протяжливими мелодіями, від яких теплішало на душі. Звісно, ми до ресторанів не заходили, бо було не з нашою кишеною. Простували далі в бік звіринцю аж до новозбудованого зеленого театру, де вечорами демонструвалися кінофільми. Згодом, вже будучи студентом, я слухав там концерт Олександра Вертинського. Стрункий худорлявий дідусь під акомпанемент фортепіано Виконував давні романси, відомі нам ще з довоєнних платівок, що якимсь чином потрапляли до нашої країни з Прибалтики. Сонячний травневий день у театрі небагатолюдно, переважно інтелігентні дами, деякі з цигарками, трохи і молоді. Більшість прийшли просто з цікавості подивитися на підстаркуватого маестро. Слабеньким голоском він виспівує в мікрофон свої давні шедеври про маленьку балерину. Чужинські міста, рожеве море, любих донечок. Розводить руками, хитає голівкою. Дами в залі тужно зітхають, витираючи носовичками сльози на очах. Для них це хвилюючі спогади про далеку молодість. А на нас, юних, концерт не справив враження. Невдовзі Фофу виписали з лікарні, і наші прогулянки з дільничним міліціонером припинилися. Злочинців так і не знайшли. А для Фофи той випадок, можливо, став дороговказом у житті. Після закінчення школи він обрав професію правника. Розділ сімнадцятий. В гостях у бабусі. Того літа я вирішив погостити у бабусі. Давно не бачив її. Тож провідаю, можливо, чимось допоможу, а заодно й відпочину від міського.